Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio Taquari. E hoje, infelizmente, nós não temos um plenário por, né, um decreto que nós formalizamos aqui, ah, uh, com relação a essa situação do coronavírus. Há um tempo em que a gente precisa abandonar as roupas usadas, senhor presidente. Essas roupas que já fazem parte do nosso corpo, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, nós mesmos. O tempo é como uma ponte. Nós temos que percorrer novas estradas, buscar novos horizontes, vereador Hotel. fazer esse tempo que nos permita voltar. Ou muitas vezes podemos jamais voltar. Mas o certo é que se tivermos medo da travessia, acabamos morrendo sem saber o que tem no outro lado. Tenham atenção que a natureza não falha. Por que digo isso? o que o lagarto só sai da toca, vereador Otélio. No verão. E a máquina da prefeitura, vereador Josifilipe, só sai na época da eleição. Mas os segue os meus desafetos e os meus adversários, que um dia eu vou morrer. E certamente pra gente crescer, vereadora Carmi, um grande amor, é preciso a gente encontrar outra. Digo isso porque porque as boas finanças são filhas da boa política. E a boa política só pode ser feita com boas finanças. Nós, agentes públicos, políticos, a gente tem que se ajustar a um programa Senão, a gente vai ficar à margem da estrada. Estamos aí vivendo um tempo de areias movediças. A gente não sabe onde pisa, onde caminha, para onde vai e o que faz. E qualquer movimento é delicado. Logicamente que eu me penitencio. E penitencio também o meu partido. Mas a gente tem que começar a ver a politicagem, os politiqueiros, as vaidades pessoais, o descrédito com as pessoas. Temos que resgatar, sim, o orgulho de ser e estar em Taquara. Queremos mudança, atitude, união, solidariedade. Momento, certamente, é de análise e discernimento. Mudar as caras, as atitudes, precisamos, é principalmente de personalidade. Taquara foi grande, Taquara pode se recuperar, Taquara quer renascer. Precisamos ter coragem para sair da comunidade. comodidade e principalmente de abrir mão de benefícios pessoais. Um momento é de transformação. E agora não podemos deixar a oportunidade passar entre os nossos dedos, porque o cavalo ensilhado passa só uma vez. Com essas breves palavras, pessoal, eu me dirijo a cada colega, a cada vereador e vereadora e principalmente à nossa comunidade, dizendo que por todo o turbilhão de informações que nós passamos na última semana, nós precisamos botar os pés no chão. olhar o horizonte, cada um com a sua posição e o seu entendimento, mas prevalecer o respeito, prevalecer a responsabilidade e prevalecer a vontade de trabalhar para o próximo. Acho que cada um de nós tem a capacidade de fazer algo a mais, tem a capacidade de estender a mão para um para o outro. Eu conversei com o senhor presidente, rapidamente eu vou encerrar, que nós temos que cada poder ser representado por cada poder. presidente fazer o papel dele de poder independente da posição partidária que ele tenha. E o prefeito que tá acabando o mandato e não será prefeito o ano que vem, tem que ter a posição dele de prefeito, de harmonia, de organização, de respeito, de vontade de transformar para nós, que podemos ficar para frente. Então, com essas belas palavras, me coloco à disposição da nossa comunidade, dos meus colegas vereadores e vereadoras, e que nós tenhamos aí uma abençoada semana e até a próxima.